الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام على سید الرسول و خاتم النبین و على آلہی و اصحاب اجمعین بسم الله الرحمن الرحیم اصول تفسیر پرون ان ختم کردن وس علوم القران دا علوم القران متالق سمخت سره خبره د اصول تفسیر په تعارف کې شوی و اصول تفسیر اغا اصول التبیری کے دل شیدہ غی تعلق برای راس د فهم قران سره تا سوکت اصول تفسیر کی چی او صورت مطالیہ سنگ کی دعواو دلائل او نتیجو زجر او تخفیف او بشارت او دا قسم خبره او بیا دا, دا, دا, دا. دا قران غرغټ مزامین چې دا غینې د صورت داوه جوړې ده هغه اصول چې د قران فهم سره تعلق علومه قران ویل کیږي اغه مزامینو ونوانه توتا مباحثو تا قران سره اړخې تعلق شتا خدا قران فهمه سره برایراسنه معلومات دي د قران مطالع عنوانات دي مزاميني دل طبيع سر کې سلن دا سلند علوم القران تعارفه بیا د علوم القران مزامين باندې به خبري علوم القرآن کې به مثلا سی وਹੀ ستوي نزول څه شي تفسير ستوي ديواني علوم القرآن مرکب اضافی ده علوم القرآن یعنی ده قرآن علوم او اصطلاح کې هغه علوم ته مراد دي او هغه علم دي چې سناسه حیثیت سره د قران تبيين توزيح وزاحت پرازي او د قران د مزامینو نا ونواناتو نا علومو نا پدې فنا ويلم کې کی اغا علوم ونوانات مزامین سشده چه دی علوم القرآن کے پی باس کیگی نداغه دلتلنڈا تسکره منکڑه دا تبصیلی خو دیر دی خو لندن چستاسو ذهن کے سخا کرائش علم, علم و تبصیر دا علم اسباب نزول اسباب نزول شي. علم المکی مدنی مکی صورتون ستو وی مدنی ستو علم ناسخ و المنسوخ ناسخ منسوخ سشه ده دارن عراب القرآن دا مستقل فن مانی القرآن دا پاکی یو فن ویلم غریب القرآن دا پاکی یو فن ویلم. مشکلات القرآن دا مستقل فن علم متشابه القرآن متشابهات د قرآن علم الوجوه و دا مستقل فن و علم ده ده احکام القرآن باکه مستقل علم و فن علم المناسبات ده چه منگو اصولی تفسیر کسو ہوئی عرب تونا ده یو بل سر جوړه. دا مستقل فن علم المناسبات هم بطوئی او نظم القرآن هم بطوئی مجاز القرآن بطوئی قرآن کی مجاز استعمال دے کنا اعجاز القرآن دا قرآن معجزہ کی دل دا مستقل فن دا رنگ علم و توجیح القراعات قراتون قرآن کی دا سبا شر و غیره نو خو مستقلی فنی قاریانی وای خود تفسیر کیم د دې ضرورت راځي ورته په دې قرات د الفاظ د ا د معنی شوه په دې بل قرات دا انه د معنی شو ته د تدوين القران چې د قران تدوين څنګه شوه روايه القران د قران روایت څنګه شوه حفاظت القران دا په کې مستقلی فنی دي کې به ڈیر سمخ ترائش دی علوم القرآن علم و القرآن قرآن جمع شوی څنګه دی نزول القرآن سنگا شوی آدوار القرآن کم دی کم کم دورو نی دی من سیندی سیب تر کسید آدوار و لندہ تب لنډ کرد دا اون لند دا پورا علم دی امثال القرآن قرآن کی مثالو نا آداب القرآن دا قرآن آداب سری دا مستقل فن. دا د دکه غن علوم القران نو یوسو شو د دې د پاره مګول وی چې ځین کې بروزي چې دا څه شه علوم القران سبالا د خو د تعارفه و علي سره مو خبرو کړه چې لغوي تبار سره دا مرکب یافی دی اصطلاحي تعریف دار دی اغ علم چې سناسه هيسي سره د قران د تبين تشریح توضیح سره تعلق لري او د قران د مزامینو او عنواناتو مباحثو نه به بحث کیږي اغه عنوانات مزامين اغه مباحث کوم دي اغه دغه دي چې مونږ وی یا اوسه او دابا زین کې سخا کراله دا سی چرتم تاسو دا شیع نینه پده باس نو تا استغزین که رازی چه دا سشه ده علوم القرآن تی او چرتم چه دا خبر مخیط رازی چه دا دعوت او زجر او تخفیف ده او پده طریقه د صورت متعلقی گی دا اصول تبصیر سر تعلق او سرازه دا علوم القرآن آغاز دا سنگه شده علوم القرآن آغاز کم زینوشه د قرآن د علوم شورو چر تناش بس دا علوم القرآن آغاز اغا وخنا شوه ده چې غار حراک وحی شده د وحی سره علوم القرآن هم دروازه کلو شوه ده څنګه سنگا عداسه کنا قرآن کے اول کم صورت نازل اقرب اسم ربک اللذی خلق صورت علق ده. چه دا اولنی و غار و. او قران کې وسره دا نه دي دي کړی شته قران کې وسره دا شته چې دا اولنۍ سورت نازل شوه غار هراء کې او د نبی له سلام کیفیت دا سه وو بیا راقوش وو بیا خدیجه کل کبرا لراغه وو هي ولت سلی ور کړو دا غین اباد ورقه بن نوفل لاله وو نوفل وت سه خبرو کړو دا شته به کې قران گنيش و قران نزول سره دا ټول خبري شوی دی ګنه نو قران خدا چې اقرا بسم ربک الذی خلق خدا دې دا ټول پس منظر څه شه دی د علوم القرآن یا مخکې وست ټول دا علوم القرآن شو دا قرآن شو دا معلومات دا علوم القرآن نو بس شکل نو هي شو روشه وینم دا واخنا علوم القرآن هم ابتداء شي خو یو بل خبره دې معلومه شو دا چې حديثم څه ده؟ هه؟ معلومه شو کا مونګرينی حديث نه د تطوس پکاره چې دا, دا اقراچه قران نه چاویرې هه؟ چاویرې چې قران دیو جن شاه صاحب وهي شاوري العلماء محدث دیلی او قرران ته دې دولار حی د حد نه بغیر قرآ قرآ نهکی نه شو عجی به خبره کړی اگر چې مرتبه کې د چا نمبر راوللی د قرآهې شرح ده اما خ دا مرتبه کې قرآ مخکې دی خو لیکن او ایمان کې حث مخک د الاو په حدیث ایمان راوړې علاوه په قرآني ایمان راځي اگر چه مرتبه کې ارس کې قران ما څنګه دا ټول کیسه غار هيره کې نازلې دل نبي عليه السلام کیفیت را کوزيدل خديجه کلبره ل راتلل ورقه نوفل تسلي ور کول خبر او دا چې پينځه يا تون نازلې دل نو قران کينې دلي کړي او چر تدې حدیث کې ار اقرا چ قران کیږي نو د حدیث بو سره حدیث غار منی بخاری کې لیکل چې حدیث غار او منی نو اقرا ب قران او منی لیش وینښو زمو په خیال مونږ منګريني حدیث سره داوی دی بس مونږ له قران کافي دي کتاب الله حدیث سره ضرورت وای دی قران چشتکیږي په دې حدیث ته کې چې حدیث نه نو قران قران کې نه نيشي دا اقرارات تا قرآن کا کنزا چیسو بوری؟ دا بخاری حدیث نیره غسته شوی پی نشوی پا نو قرآن ثبوت پا علوم القرآن سرو پا حدیث سروش دا خواستی و زمنان خبر رالا بیا حدیث پا بعث که یاد تفسیر پا بعث که بیا پا دینور خبرو خدا خبره چی علوم القرآن شورو کم زینکی گی کلا نچه وحی شوروشه غار حراک وحی رالاو د ده ده سونه مطالقات معلومات ده غسی ده علوم القرآن آغاز ده غزه نوش یعنی مطلب نزول ده قرآن پیلا وحی کمنازل ده قرص سشه ده وحی مفهوم سشه ده دا ٹولی خبری د ده غی نمالومی صحابه کرامو چې څنګه قران نبی علیہ السلام نے یز دکړی دی نو ور سره دا غ علوم ټوله یاد کړی دا واقعدا اقرا والا ټوله چا نقل کړا صحابه کنا حدیث کې صحابي نقل دا داسې داسې کیوا یا نبی علیہ السلام بیان کړا صحابي وره دور علاق له کړا یا نبی علیہ السلام مجه نبوی کې ناز صحابه ناز حدیث کې وਹੀ نازل د نبی علیہ السلام کیفیت کی سو کوم ځای نازستو دایا چې نازلې کم پس منظر کېو د سمو تعلق نازلو او سمراتون د کوم سورته د ټوله خبرې صابی بيج د کله نو د دې قران سره غیر چاپېرا پس منظر کیچې د علوم القرآن نو صحابه کرامو چې څنګه قرآن پیغمبر ناغسته دین و وسره دا پس منظر سونه دي د مغو ذهن کې ساتل دي دا د اې په ذهن کې او نبي عليه الصلاه والسلام باقاعده دواګا نې کړی دی هغه د قران نه بلکې د علوم القران د بارم کړی ابن عباس رضی الله تعالی اوہی چې نبي عليه الصلاه والسلام کا راتلو او دا حدیث دا. ترور یعنی عباس را زیلان ہو نبی علیہ السلام سدی تسوات سوائی ساندوان دی میمون را زیلان ہو او دا عباس رز... ابن عباس را زیلان مور یعنی عباس را زیلان خزا دا خویان دی خالد بن ولید مورم د دی خور دا دا خویان دی دا یو سنور خویان دی یو په عباس رضی الله واده دا بل بنبی علی السلام بل د خالد بن ولید موردا او بل په نجد کې واده وا چې بخاری کی رازی نبی علی السلام له ستوفیر علی گلوه او پای کی او سوال سم سارن مغنن حدیث دا دا څلور خو یاندي خالد بن ولید نبی علی السلام سره د خینی زوی خو بهر حال دغه میمونہ ر زلال هې ترور د ابن عباس بلار لېګلې و عباس ر زلال نبی اله سلام د کور د معلومات معلومه مستور نه خو پردانه ونه کله چې نبی اله سلام نمبر میمونې کرونو دا ترور په نمبر کې نبی اله سلام کرتلې تشپی نبی اله سلام با سيدلې هو د اسماء و, و غیره لا بیاي او د سکونو د وته وب کې خوی د وچه خی دی مونی ر ځلان او ته دا دی غلام دی الک نو ی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقاله اللهم عالم الکتاب راځو تختکلم دوه راو الله کتاب و تعخه د دې متعلق علماوی چې الله معلمو الکتاب نه صرف غره قران نه بلکې د قران غټولول مرادی دغره بل روایت کراځي دا سه الفاظ اللهم فقهو فی الدین و علمهو تاویل او گره تاویل لفظی دلتوه لیده او دا تاویل نموراد دا قرآن دا طولو لون دی تبصیرم پا کیده او دارنگ دا, دا قراطونم پا کیده او اسباب نوزولم ده او قرآن احکامم دی دا ټول پا کیده نبی علیہ السلام باقی دله دیل دو دارنګ دا حدیث د عثمان رضی الله بخاری کې دی خیر کو من تعلم القران وعلمه ذی متالقم محدثین وي چې دا یو خبره مطلق دی په دې کې سقیډ او حدبندی نشته قران سرا سرا د قران ټول علومه مسره ورته خیر کو من تعلم القران وعلمه قران ځکه نو صرف د الفاظ یادایې سو قرآن مزدکی، الفاظ مزدکی، قرآتون مزدکی، تبصیر مزدکی، ناسخ منسوخ مزدکی، اسباب نزول مزدکی، نا علوم القرآن و سرخ پل مراجم دی وجه نا علی رضی اللہ تعالیٰ نحو نا چاہتا پوس کڑیو نا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نحو بارکی مصنب دا ابن ابی شعبه کی دی. چه منگ تا دا عبداللہ ابن مسود بارکی سووا ہے نو یا علی رزیلان ہو چه عالم القرآن و سنن و کفا بهی عالمان نا بارا که بس او آئو خب دلی ابنی مسود قرآن مجده کرده و او د یو سری دا علیم که دو دا بس دا بسته کنه چه قرآن و سنتی زده نو دلتا دا چه قرانی ز دکړه نو د قران د ای زکړه مراد دا ټوله رسو زکه خپل عبد الله ابن مسعود یو وویل وروسته روان دی وایو عبد الله ابن مسعود رضی الله بخاری کی روایت او وی والله الذی لا اله غیره ما انزلت سوره من کتاب الله الا انا ان اعلم نزلت ولا انزلت ايه من کتاب الله الا انا اعلم من انزلت ولا علم احدن اعلم مني بكتاب الله طبله الابل الركبت الىه قسم بالله شد قران یو صورت نه دی نازل مکر ما د پتره شد کم ځای نازل شوه او یو آیات نه نازل شوه مگر ما د پتره شد د 6 بار کې نازل شوه نه تاسو شهره علوم القران شو او قليله زلاله د قوی چې عالم القران قران دې تا تول معلومات و تو او بیا دا علم شاق تا گو را دا قرآن شاق دون شوق و او و صحابا که دا قسم خوری دا هر صورت او د هر آیات معلومات ما تشتا چرط نازل ده و دا چا پا حق نازل ده و دا پس منظر سره در را دا معلوم دی خو بیا هم ولو آلم و احدا آلم و من منی بی کتاب اللہ که چرط دا پا تراتو چه زمانا پا قرآن بانده مانا سوگ ډیر خب پوئی او داسی زیکی چی تبلغو حل ایبلو او خو ترسیده شی سورلی نو لراکب توی لے ہیں زبا سورشوه وغلب آورگره یعنی دا دا صحابه کرامو دا علم شوقم دا دا قرآن چې مانا خب چې گی چی لار شمزتی ازدکڑاوک نو دا علوم القرآن دی ٹول چیبدلی مسود پی پوئی دے ده ده مطالقات هنان زمون حال سی مولا که قرآن نم رازی نو بس نو ولا سفر که و نو ورزو ویو سکو بس آنور یاران خیوهی نا ضرورت نگنی ای خودی صرف منطقه وی او سرپنافی ده آره ایر ای. او زمون مرگر و پخوا شاو او زمون ده ده تالیبان مولیانو نشت او زمون چرته دورا هونتیگی بسته با. ایز دمک او ای کما ته پتاو لگی چه سزای سزکی د دینه اضافی ما تسملاوی نو لراکبتو اله ورزمخه قرانی زک بار ه خبرم دا ګورا چې د علوم القرآن آغاز خوده وی سره شویلې او بیا صحابه کرامو دق علوم القرآن وسره همز د کړی د قرآن سره دا ټول پس منظر ارز بیا دادا چه دا دا چې د علوم القرآن سودی سون علوم دی پا علوم القرآن کی مختلف اقوال بعضی وی ساٹھ علوم شپیتر بعضی وی نب او چا پورې سو پوری قول دی تین سو علوم دی پا قرآن کی علوم القرآن یو قول و جب قول دا ابو بکر ابن العربی مالی کی احکام القرآن والا پدا قولې په کتاب قانون التاويل کې نقل له اړزه یاد کړې سړې حیرانه وي ان اولوم القرانه 50 علما و 400 علم و سبت الاف علم و سبون الف علم هم جمع 77 145 قول 77000 دادا ابن العربی قول دا ور مبالغه نه ده دا چې ورته سو جو کې کنه دین مصطلح علم نه ده مراد چې مستقل فن خدای قران متعلق شی نه چراغون کې له دونه جوړیږي کنه زکا چې هو سلکا مثلا قرت نه پدې قرت کې سمردن نه شی نه دی ذ قرات دن په دیو فن کې دنبا سور مباحثي ل چرغون کې بیاپا اسباب نزول کې دن سونه مباحثي نو دارنګ پا ناسخ منسوخ کې دن سونه مباحثي نو دارنګ پا تفسیر کې سور مباحثي د 10 ځور نو جوړي کی تی ده بزرګونو بیا جوړي برحال البته د خو یو تعارف وې ابتدي علوم القرآن والے سرا منگ اصول تفسیر کی مویلو خودل تبیات چی او دری عنواناتو باندی منگ تا دا, دا علوم القرآن معلومات کی یو دا علوم القرآن بنو در اصول تفسیر بنو او درم ام دا قواعد تفسیر بنو دا دری غٹو عنواناتو بای دل تم پی منگ سباز کنے علوم القرآن خبرو خوشو ودمره دا چعلوم القران خو ماوي د صحابه کرامو د دور نه ده خو د دې علوم القران بیا تدوین کولوش په با دې باندې لیکل مونږ کیدی دی وګوره صحابه کرامو دور کې د ته ضرورت نو و جداوا چې صحابه کرامو قران حدیث سره د علوم القران حافظي مضبوطي وینو بس پا دا حافظه دل دماغ نه کارانس عرصه محفوظ عرصه بتایا دولا کابدن محصود وی هر صورت رایت مطارق ما تا معلومات تی انه دا معلومات چرد دلی کلی نو دل دماغ کیو که ضرورت نو بیا دقس سحابانا تابعی نو ده خلقوی زکڑی نو سڑیر دورا بوره د ده تدوین ضرورت پیخشمه نو البت بیا روستو رو جمع کولو سوچ پیداش لکه اتقان که سیودی وی دا قول د نقل کرده ده ویو لقد کنتو في زمان طلب اتعجب من المتقدمین ازلم یو دوونو کتابن فی انوار علم القرآن کما وزو ذالک بین نسبت علم الحدیث او برده وی زیچه وی کل طالب هم که نا بته بته تعجب کړه چې په علومه الحديث څو خلک کل کل کړي دي او په دي علومه القرآن چې علی کل نه دي کړي نو غواره د دا دورا پورې د علومه القرآن لا دا څه ډیر خورشه نه ای طالبای کې دا شي بیا دی وای چې د یو استاد نو به ورېدلېو چا غو ویلیو قد دونت فی علمۃ وعلوم کتابا لم اسبقی له وی یو استاذ لی وی ویلو چې ما یو کتاب لیکلی ده علوم القرآن دا څو ټوګه غونټه ده یو هغه ضواب په مشتملو یو باب کې تفسیر او تعویل متعلق خبره او دویم کې تفسیر بر رائے متعلق شرطونو خاتمه کې وی د عالم او متعلم آداب او مکته خوې مطمئن نشو پورنو دینه پس بیا دغې دورونو کې دا لیکلوې شروع کشف الزنون والا حاجي خليفه په جنابیک نو ورېدلې ول طالب دین په جنې ایجب کشف الزنون دا دې دا علوم او فنون او د کتابونو تفسیرې کوي څنګه چې دا مسنفين او که کړه دا دغه کتاب کشف الزنون حاجي خليفه دلیکلې د مسانف ته دا دعوه جوېلې ده ده مطالق اندق خبره کرده ده چه صحابه کرام چهو په ایپا زمانه که ده علوم القرآن ده تدوین ضرورت نو ای هر حرس حفظ سر تعلق نرو ده ام اختلافات دم رنو ده خرور و رور رو رو فتنه خوریشوی ده صحابه کرامو نفس فتوحاتو شو یا صحابه کرامو دور که او د ای دا بعد بیا چدې حوادث را لاله اختلاف رائے پیدا شوه د فتوی اختلاف پیدا شو نو دغه وخت کې خلکو د حدیث تدوین د فقہ تدوین او د علوم القرآن د تدوین فکر شروع وکړ نو په دې بیا لیکل شروع شوه او پای کې بیا غنګ کی داوبونه دي مون ته چې دا سه کم معلومیږي نو دا چې د درمه سادنا پدیلی کل شروع شوید نلتا مولی کلی علامت فی علوم القرآن دا عبید ابن محمد بن جر ابو القاسم صدی معتزیلی دی تین کې ستسی کے تیر شوید البیان فی علوم القرآن دے دا فضل بن اسماعیل تمیمی جرجانی چار سو تیر دے چار سو ابن آتیه کتاب پکیده مقدمه فی علوم القرآن آجائف فی علوم القرآن دیده ابن جوزی پانسو ستن تیر دی البرحان پکیده بیا فی علوم القرآن تین سو ترین میکه دا اعتقان دراصل دا, دا برحان نماخوز دی دا لما سیوتی علی کلی دم علوم القران بارکه خبرې کړې بارته امره غسه هم دا خبرې کړې د چې متقدمین د کې لیکل دیو بس پا دماغ والا تیز سکی دی وجه نه کول چې وسغه ټول دارومدار په دل او دماغ باندي ولا ولا تیز ذهنونه ورکړو دغره سکی تابونه بګه داسری چې نایبم دی خوشتا مواقعه العلوم فی مواقعه النجوم د ابنی بلقینی آر سو چوبیس کے تیر الاتقان فی علوم القرآن دا سیوتیرین سیوتیر اس تو نہیں سڑھے اگر آر سو انچاس کے تیر دارنگ اتیبیان لباز مباعث دا تاہر جزائرین مناحل الرفان فی علوم القرآن دا زرقانی هورستو بیا متاخرین یتیمت البیان فی شیمنو علوم القرآن دا یوسف بنوری دارن ابن المنادی بارک رازی شیاغا پدیفن کے گن کتابو نلی کلی دارن اردو کی پکی کتابو نشت البیان فی علوم القرآن دا عبدالحق حقانی دا تبصیر حقانی والا پی جنے تفسیر حقانی دا دا عبدالحق حقانی نه دی اکوڑی واره دا سنې سړې د نمخ کې تیر شوی اندوستان کې مولانا عبدالحق حقانی دی 1916 کې تیر دی 1916 د تفسیر لګره تفسیر حقانی خطب سی تفسیر حقانی واره دا سده جدید شبهات وغيرها دا شینه باندې باس کړي نو دد علوم القران مانی کتاب شته ال بیان فی علوم القران بل اردو کې علوم القران د علامه شمس الحق ابغانی رحم الله شمس الحق ابغانی سه ډیر لوی فلسفره عالم دیوان فاضل المتدرسو بیا دا باول پور یونیورسټي کې ده ده ده چار سده تو رمزو ده ده زم لی دماغو دام شمز الهابوانی دارنگ با قلات که خازی قزاتم باتشه نو ده ده کتابم کتاب ده علوم القرآن عوالی علمی کتاب دارنگ علوم القرآن دا مفتی دقی ده مفتی تقی عثمانی سه ده که مخی معلومات بلعلوم القرآن د شیخ گورامان سے مردان بل بلعلوم القرآن زمون دا ڈاکٹر سے راجل اسلام حنیف سے بمنده بلعلوم القرآن باندې محاضرات قرآنی دي دا ڈاکٹر محمود احمد غازی دا کتاب دی منازل الفرقان فی علوم القرآن د مولانا محمد مالک ده ادریس کاندیلوی سی وزوی ده غپی لیکل کڑی مولانا مالک عبد المالک ته غالبا نو علوم القرآن والی سره د اردو کې د ده اردو والام چه سڑے پده کده وګوري سو اگوری انشاءاللہ علوم القرآن بانده سڑی پویرات لیش ده ده شمس و سیب گور سیب و موختی تقیو سمانی سیب ده درم بنیادی نی بل اصولی تبصیر نو اصولی تبصیر بانے خبر شئیوار دام دا علوم القرآن سر تعلق لری بلکه دا اصولی تبصیر دا علوم القرآن یاو فند دی او با دی کتابونا مقدمت تبصیر پکی دی جامع تفاسیر پکی دی مقدمہ فی اصولی تبصیر دی بنتیمید دی لکسیر فی علم تبصیر پکی دی تیسیر فی قواید دی علم تبصیر پکی دی دا ٹھول التمون کوزل کبیر بکیره دارنګ زم د شیوخه بکې شیخ القران رحم الله الارفان ده د شیخ عبدالسلام تنشیت الاذهان بل قواعد التفسير ازیا تر د مفراداتو یا کلمات سره تعلق لري قايدي بګيري تفسیری زیات تر تعلق د دې قواعد التفسير د علم اشتقاق صرف نحوی معانی بیان بدی سره پدې کې کتابونه شته القواعد الحصا لتفسير القران د عبد الرحمن بن ناصر سعادی دارن ان قواعد التفسير د ډاکتور خالد قواعد التفسير کراچي او مولاده مولانا نومان او د نېلوشه ورک ډېر قیمتي او علمي رساله ده الفجر المستتير ډېر وړ وړ رساله یو ځای شي دا خو بس دا علوم القرآن یا تعرف و ختم شد دیکھ بس خبر زرم بی اس رازو علوم القرآن تا یعنی دا علوم القرآن مباحث و تا در طولو ناول وحی پی جند الگواری وحی سشد دا دا علوم علم نو دا دویم نزول پی جن نزول سشد نو پس با بیا رازو ستا تبصیر تا وحی سشده وحی پی تو لغت کې ویلی کی گی الاشارت اشاره اشارہ زر پا سمجھ کراتلل ایسی کا نا زل تناستم او سخبرکم اشیر اوڑا دے حمزہ یا دے شاکرتا داسی دغه را پلان کې کاروي شو اشاره سمج کړه د لغوی معنی یا وی الاعلام فی خفاء اعلام فی خفاء د ویل یعنی یو کسب بل تا داسې خفیو پټه اوخی مغشوکانه اشاره کی نور به داسې بوینی شي دا وحی دا هغه له شرع کی وہی ستوي شرعي معنی الا اعلام به شرع بس د شريعت احکام د الله د طرف نه خودلو ته وحي ویل کی چله یو پیغمبر تا د شريعت احکام او لغوي خوبسامه و غنزه بس خفيه شعرا خفيته ور خودل د اشاري نه پجلته سره پويدل دا هو لغوي معنی خو په شرع کې بیا وہی ویل کیږي اعلام به شرع ده شرع اعلام خودنا ده اللہ ده تر اپنا پیغمبر بیادا وی اقسام چیدی بیاد و قسمه دی یو لغوی تبار سرا ده ده اقسام دی وی لغوی او دویم وی شرعی شرعی می. لغوی تبار سرا ده وی دری قسمه یو تا وحی فطری وی بل جادی وی بل تا وحی عرفانی وی کم جب اکی مولیان یا دا وړی غٹے دا ریتایا و پی پوئی گی انشاءاللہ کلان دی پی سوک نپوئی دی خیر دونسا پریشانہ خبرانا نه ولی کلی من وحی فطری جادی و عرفانی دا اقسام د وحی خو لغوی تے بار سر دی شرعینا فطری سی وحی فطری سر وحی فطری وهي فطری منا الهام زړه کې اچول دا الهامم سی اشاره السریع کر الهامم دا غشير لکه مثلا دا غبینو شاتو ما چه چې دا شات را جمع کړي او دیتا کم ټکم کار الله خوله د نور دم سره د لغوي بار سره وહી دا یعنی الهام قران استعمال کړي دا دته وહી ویلې ده سور نحل اٹا ست آیات و اوحا ربوکا الى النحل اوحا منا زڑکی چو الہام انیت تخزی من الجبالی بیوت دوس وحی لغوی تبار سرا دا و کمو وحی دا فیتری دا دکایتا خو الہام دا سی ندیک کڑے چې لکا پرشتے والا را لے گلے دا خو چولی نو د الہامی فیتریه و وحی فیتریشو دارنگ بل وحی ایجادی دا ایجاد کول سینزدان او دارنگ موجد سا شیع ایجاد کی نو دا دی ایجادی و نخشخا الله د دا دا ذهن که جولی ذهن که واج لکه مثلا چاچه جهاز جوړ کڑه دی اول دا جاز نو دا دی جاز جوڑوون کی دا ایجاد نمخ که اللہ را ذهن کې کی چرتا الواتون کی شیط نظر کرده اللہ د دقسی او جوڑو الوالی پر انده تیو که دا الوزی نو چې دا الواتی چی نظمی وشی جوڑ کم چی الوزی نو پده یه سوچ سوچ اللہ واتا داوست وجه نا دا سوک چی نوی جادو نا کئی که نا نو دوم الله وت توجہ پیدا کی خو بیا د لغوی اعتبار سره سده وਹੀ ایجادی دا پدې کې مسلمان غیر مسلمان فرق نشته غیر مسلمان دم ذہن کې کناواج دنیا چلیږي ګر د دنیا نظام به چلیګ تخیل کې راشي ذہن کې راشي ذہن ورته توتجیش بیا تجربات کول کول کول آخر د جاز نقشه تیار شو جوړې کا ډیر مشق کډونه وي تیر کړي تجربه بکړي ناکام شي وي وي بیا کامیاب شي وي خو لیکن د قهم د لوهي لغوي په اعتبار سره و هي اجادي دا یعنی الهام اجادي زړه کې بچ دا دې تذکرې مې قران کې شته قران کې وي سوره بني اسرائيل کلا نمد ها اولای و ها من عطای ربک او ګره نمدو هاولای و هاولای هاولای مسلمان هاولای کافر ټول تعالی و ای زه ور کوم وما کان تا ربک ما ربک محظورا د الله د ق ورکړه بند نه رات الله د چازړ کې اچي چی نه چي د دنیا نظام بسنګ چدي اچي بس سلګیا دی کای نن چې کفار لګیا دی ایجادونه کای نظامونه جوړي خدا زهنی شعر ګرځاین کې سر راځي لګيای کی سپور مې تهو خطل یو شی جوړ کبل شي بس ذهن کې واچي کې دې کې د مؤمن کافر وی فرق نشته بس ذهن کې څخه کا واچي ته لغوی اعتبار سربس وای وਹੀ ایجادی نه الهام زړه کې اچي نقش درم دې وਹੀ عرفانی وਹੀ عرفانی ارفان د معرفت والا وحی دا صرف اس مومن او مومن کم اولیو تاچ اگه الهام نی د اولیو دا قطع وحی ارفانی وحی دا کلی دا چیو بنده د شریعت تباو کی تسکیو کی ریاضتونو کی دزر تسکیو حاصل کی ندقا الهامی علوم بیا دا دزرک الله چا الهام و توکي ځل کې خبر راځي دا د تسلې لپارهځي راهنمایي لپارهځي دا و هي صدا د لغوي تیبار سره و هي عرفاني ده یعنی الهام خو کمه الهام د عرفانات او عرفانيات او دې د عرفاني وې پاک سور کبود کې اشاره د والذین جاهدوا فینا لنا هدین نصب لنا وإن الله لا معالم وسنينو ګورې لا معالم وسنين موسنينو سره د لمایته بس ااو امجاهدو کینو لنهدی نن سوبلنه لا رورت الله سانه برحال دا درې قسمه دا لغوي بار سره دا دا غیر انبیو تمکی یعنی مطلب الهام مدې کې حیوان او انسان ولي ټول برابر دي هو ورسه ولي تکول اسا کافر تکول اسه حیوان ته موکړه فطري حیوان ته موکړه دا یو مثال نور امداز زه دا خلو غوي اعتبار سره وહી شرعي زیره باس خبره اصل دا علم القران چې باس کوي د شرعي نه کوي دا خوله لوغوي اعتبار زر مونږه تذکر وکړه چې سړي ذهني کې بشرکه اصطلاکه و هیسته وی هو کلام الله المنزل علی نبین من انبیاء ایه بزا وحی شو دا الله را کلام چې په انبیاء کې او نبی تعالی وہی کې راوی ل دا وحی او سر په انبیاء پورې مختص نبی نه بغیر وہی شرعی بل چاته نه کی البته پدې مخ کې لغوی وهيږي دا عرفاني نه دا الهام دا نبی تبغي خو بیا په فرق دی چې دا ولي و هي عرفاني منه او دا نبی الهام کې فرق دی دا نبی دا الهام جی دا بیا قانونی حیثیت لري پیغمبر الهام همزي يقيني او قانوني په نسبت دچا دا, دا, دا ولي دا فرق ده پک د ولېغه الهام قانوني حیثیت نه لري الهام شتا هو حیثیت قانونی نه ده سم نه حجت شرعي نه ده او د پیغمبر الهام بسي حجت شرعي پیغمبر خو خوب مسه ده حجت ده نو الهام هم حجت ده خوبه م حجت ده او و هي شرعي حجت ده ده دیو دا ام د علم کلام کی کتابونو کې کی عقایدو کې اشتکره چې الہام او لس به حجتین اند شرای الہام چې دی اولیو په شرع کې حجت نه دی پچا په بل کنا په بل باندې حجت نه دی قتل بمغواڑی قران سنت سره قران سره سره موافقو نو د بارد تسلیشه دی زه دا لپاره هودیا د شوزا قران سنت نه خلاف خوب په بل باندې نه ده په بل حجت کیږي نه ما زه دا, دا, دا خپل ماامل نه قانوني حیثیت نه لري ته سلیده ثبوت شتا دا غلطي کله رايش بدعت شرکيات کله جوړ شي چايد د ولي دغه الهام حجت وګني نه بس جی پیر سره الهام شوي لري د هغه شوی به دا د تصلیه د باري کدي وي خو په موريدانو په مخالقه حجت نه ده نه حجت نو کله د الهام کې انسان ده کنه الهام حجت شرعي نه ده نه نه غلطي مشي دا غلطي عام سره بیا د لینا د شرک یاد بيدادم شي هو حجت شرعي نه بیا ده دې وہی شرعی اقسام دی بیاګړ یو کې سمېدار وਹੀ بلا واسطا منس کې واسطنی کلام الهی بغیر واسطا ډایرک الله رب العزت پیغمبر تاسو کي وਹੀ وکمنس کې د فرشتي واسطا نه پزړ باندې الله وਹੀ وکي د پیغمبر برعراس اکه بیا په خوب کې د پوی خړې او الله برعراس زړه کې واج لکه سوره النساء 164 ayat کې وکلم الله موسی تکلیفه ورته تکلیفې سره باروې دا بار چې برعراس و سره و هي شي خبري شي برعراس د سپوږی هچی کله په خوب کې وښ دیم قسم و هي بل واسټي بيواستته ملک ملک پاغا فرشتي بذريو شي لکه سوره شورا 51 ايات وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذن ما يشاء ان هو حكيم ان هو ولي حكيم وګورئ ما كان لبشر يكلم الله الا وحي چې الله چا سر خبر نه کوي کې کېم <قیم> نو په وحي کوي او وحي چا دګي نبي دګي دغه یو قاعده قانون شي نو لا یو کلم نو دا سحو برع راز خبرې شوې دا کوم وحي شو برع راز بلاواز لا یو يک... ما کان نه بشو یو کلم الله الا وحیا خبرې نه کوي مګر په وحي کوي خبرې راز کنه او مورا حجاب یا د ازو شی پردامن دا اگر موسی علیہ السلام شو دابل وی ورای حجاب نبی علیہ السلام شو ان بلا واسطو د ان بلا واسطه شو خو آیور سیله رسولا یی واسطه منځ کې پیدایش فرشتہ رولی جبرئیل را تو قران را وڑا نو فیوهی بی ازی مایشه نو دغه ته اشاره واسطه او غیر واس البته دلته یو خبره اصلن داونته چې کوم خلک منکرین سکولا لبرال ملحد وحی رینکار وحی بکی دا کم زین در او دوی د مغرب والا بازی دانشوران و مستشریقین او دا خبر کڑی دا جا وحی سا شیع نده تا بس کلا کلا انسان ته سا دماغی گونتی مرزو لگی نو وی ما تا ذهن کسر آل دا بیماری دماغی بی مرازی وی هو موږ وايي دا څه دون اغرا نه خبره نه انسان حیثیت د الله مقابله کې سره اېس نه خو لیکنن ساينس او نوي ايجاداتو دا څه خبره ثابت کړي ټے پر ریکارڈ ده ټے پر کار کی اسټ په بکیو پای کې بېو پټه دا او پخه پټه باندې وای چې کلا د ریکارډینګ بٹنه کې خونو ټولي خبرې هرڅ برې کار شي ارووا سفاریس نخکاری خ دې انسان په دې خپل ایجاد په دې ریکارډر سره د انسان خبرې په دې پیته کې څنګه ریکارډ محفوظ او بیا چې دا کی اسټ واپس لگے نو دا رپیټین خبري روزي ټيپ ریکارډر یا موبایل نن سبا میموري کارډ پای کې محفوظ کړکنه او بیا چې واپس اولګي په غاله کې هغه میموري کارډ دون شه دي او دونه د دنیا خبرې تصویرونه ویډیو غانر سپکه ثبت شي وي نو چې انسان پا یو بی جان شی که آواز بندولی شی آو بیات رستی شی نو خالق مالک پا یو جاندار انسان پیغمبر که خلق کلاو نشی محفوظ گولی چه داغب پا خلیبی اجاری کی نسو گران خبرانا اللہ تو وحی بزنگ شیده نوی استاد ایجادات معلومی که نسو گران خبرانی برحال او بیا یا مقدس انسان که نا پیغمبر اکی اللہ را جمع کی بارحال دا ہو دوهی متعلق یا سو ابتدائی خبری وی چه وحی و نو قرآن هم وحی دا او کمو وحی دا وحی شرعی دا وحی شرعی چه اللہ را بلعظت پیغمبر تکڑه دویم شوز دقو وحی نزول شرعی دا اکو وحی و نزول شرعی نو نزول پی جند الگواری چه نزول سر شرعی او د دې حقیقت سره د نزول د دې لفظ لغوي معنا سره نو دوه درې معنی علما ذکر کړي دي دلته مو نقل کړي نزول وی لیکيږي لغوي بار سره یو جسم مجسم شه په یو ځای کې ایشارول یا ایشار ده تم نزول وی لګی لکه عرب وی نزل الامير المدينه امیر په خار کې قیام وک نو غواره د نزول لفظ سره استعمال شو یو موجه سم په یو مکان کې اشاره دل نزل الامير امیر د اسمان نه نا خار ته نازل شو نه نا نه امیر په دغه خار کې قیام وک دغلطه ټهراو شه داغه دparam نوزو استعمال شو قران کې ملاوي سوره مؤمنون کې 80 280 آیا. کې د دعا دا رب انزلني منزلا مباركا دلته رب انزلني کم رب انزل لي منزلا مباركا الله يو خذ د پاتې کې دوران راكي چا کې ز قیامو کم و قرارو کم مدینہ وکن نبی علیہ السلام علالتا قیامو شنو دغل تم نزول په مانا دے قیام احراویدل دارنگ دوی مانا یو جسم دا برا زینہ لاند زیت راتلل دوز نزول دوی مانش اخو یو قیامو دا سشده او تراویدل راتلل لاند لکه قرآن سور قاب وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَانْ مُبَارَكًا او <تصفيق> سا گورا دا برانا او بلان دی راتلل دم نزول هاں البتا دقا نزول دا قرآنم دے برانا لان دی راتلل قرآنم دا غصره هاں دون خبر بئی چه قرآن چه دے کم چې کلام الله دے او خود اللہ صفت تے کنا اللہ صفت تے نو دغلا جسمیت او مکانیت نشتا سلا صفته دغینه منزاه ده دګد کنه نو د نزول نبا مراد به اسی د نزول له مراد دغه اعلان ده چې د الله د طرف نه د فرشتي په واسطه نبی علی سلام ته د قران اعلام شوه او په دې تباره سره بیا نزول یو جسم بر نه راتلل چې جبريل راغله د راوړې ده خنور د نزول چونګې د الله صفته قرآن نه غوده جسمیت نه منزا ده نو بس نزول نه مراد عالم بس دا چې دغه بیا په دغه اعتبار سره منل غواړي درم نزول له اسباب سماویو نزول وای دا سه اسباب چې هغه اشیاء چې د اړین اسباب سماوی وی لاندې نه یعنی غیبی اسباب د غیبونه یو شیکیدل د قله بارم نزول لفظ استعمال شوی د کې د بار لاندې راتله مقصد ني خودم رضا چې تعلق د اسباب د عالم بالا سره وي د بالا سره نو په دې ته ور د نزول وي لکه وګورا د اسبنه متعلق قران نه وای وانزلنا الحديد فيه باص شديد ومنافع للناس اسبنه بارا نازله کړه نه نا نه دلته سره نزول هغه آسماني اسباب غيبي اسباب الله پیدا کړه نه دا تمو ما نه سکو وانزل الحديد مون بغیر ظاهري اسباب اسبنه پیدا کړه وسفر الله پیدا کړو ذیریه اسباب سنی غیبی اسباب وبانه الله پیدا کړو گینه اوس په قانونو کې پرتا ده خو په قانونو کې پرتا ده برنن راغره خو بغیر اسباب یو شی پیدا کول او غیبی اسبابونه مهیا کول او هم نزول وي بلکہ وانزل لكم من الانام ثمانيه ازواج ساروی برا نازل شوی ها. اللہ پیدا کری پخپلا اسباب غیبی اسباب دغه رنگ سورت عراف کی وانزلنا لیکم لباسن یواری سو آتیکم لباسن یواری لباس هم نازل کرده نازل کرده نده اغیر دلتا پیدا کرده ده غیبی اسبابو نا نو دغه نو شو نو دری معنی یو پیاو زکه قیام ته وای دیم د بره راتلو ته وای دیم بغیر اسباب پیدا کوله ته وای دقطا نزول ویلی کی کے وی لیکي لکه باندې اسرائیلو بارے کې اه اول سي بارے کې و صلی الله علیکم الغم ام وان علیکم من و سلو دا من سلو بره راتل نه نه بغیر اسباب وبدې سهرا کې پیدا کیدل دا بل ته درس کې دی و ظایری ازباب نو ولی ذکر چه من دا ترنجبین دا دا شام علاقه چه کمزه که خونه زیتون دیری اگه خاص کسم ونو نا دا سه دا چیل او کن پشکل کرو جی پا دغی سهرائی سینه که دا سرداؤنی نشنه ولامن نه پیدا کړ د سهرا د بډو په پانو باندې با وا د پرخه په شکل کې برتاوه حالانکه سبب یې نش تاسه هغهونه کې چیرې به جنې کړ کنه څو دا وای چیرې داده دې وونه نه لکد خرمانې ونه دا غې سره چیرې دی دا لوچې ونه دا غې سره چیرې دی دی ونه پیدا شي دقیقه سی من هم د خونه ونو پیدا که د دا, دا شام علاقه که سهره که دا غونه نشتا وشتا آل تا پده پانو پراتا نا دا رنگ سلوه مرز پرنده کمزه کی کمزه غلوی دانوی فصلی دا ما دا کره شي دا غنموشی که نا کم علاقه که غنمون وغیرگی نو دا غی وقت که دا مرغه سیل سیل ره د دی دانو پسی ره اوس په صحرا سینا کې غرم چرته دا نه چرته خو صحرا دا خو بغیر د دغې سبب الله ملزانانو سیلوونه دې طر تر وخ کو انل لا کول مانا. بغیر اب او شپ کولو ته و انال د د پروازات شي نو دا به خپل خولځای ک بیا اقانه کول وواړي. بار حال یو بل دی کې بعض دی چې انظال او تنځیل. تنزیل تا دریجن مختلف اوقاتو که رات لو تا وی او انزال عام ده کلا تا دریجن تا هم او کلا دفتن واحدتن تم وی دا دوارو تشامیل قرآن دا پارا دا دوارا استعمال شوی خوب بیا با فرق دی چه کلا تا دریجن دن وغا دا آسمانی دنیا نظم که ترات دل. او کلا چه دفتن واحدتن تن آغا بیا دلوح محفوظ نبیت المامور تراتلل دا بایی بیا دا دی نزول قرآن د وحی سورتون کم کمو نبی علیه السلام لچو سوهی راتلا دا قرآن وحی خشوا دا وحی دا وحی شرعی دا قرآن خدا وحی پا سورتون راتلا نیا دری سورتا غټ چې بخاري ذکر کړی دی او التا بخاري حديث شویر کېږي نو زير باصرازي د ملک په ذريعه چې کومه هرات لا به ادري صورتو يو ته و هي سلسلي وي دم ته و هي وي او بل ته و هي روعي وي د دې قسم فرشته برعاله يا به و هي سوا اغا سلسل سلو یا تماسلي وو یا روئي دا و هي تسلسليه یا سلسلي دا بهاسه دا سي و هي وا چې کا سلسلته الجرس حديث کې راځي لکه څنګه چې په دې کاني باندې زنجير سړي راکاږي او دا کلانګار او نبی علیه السلام با در دغی نفهمه او دابا وی حدیث کی رازی بخاری کی هوا آشد علیه در دیر گرانوه هی وان ولی گرانوه لکه او گرداد در دا فرشتی بعضی محدیسین وی در در فرشتی اغا خپل آوازو نو فرشتا ملک دے. او نبی علیه السلام بشر ده ده نم بلخوالد شدو سوا پوش ده پرنده نازتی ده چغیگی کنا ده ده دی خبری کنی اوز ده پرنده چغیگی او یا سڑی تا وی ده کې وقت که ده دا, دا سوی سو ده دی خبرو زان پوی که کران کار ده کنه ده اخو وحی که ده اللہ والا بیا فهم ورکڑو پیغمبر لا خود جبریل باغخ پل ملکی صفت مانے برقرارو ملکی صفت او نبی علیہ السلام دلتا سلے بشری صفت تے نو دا بشری صفت باندے قائم پیغمبر با آغا ملکی صفت بانے برقرار فرشتے اغا فاهمتا زان رسانو گران کارنا دے گرانو دا دا ډیر ګران او د بشريت او د ملکيت مانس کې سره ادمه ته جانستې کنه کا ګران کار نه ده جنس بدل په دین په شدت په نبي عليه السلام پیدا کېده او گویا کې علما وای چې په دې صورت کې د نبي عليه السلام عروج اله ملکيت او بشريت نو ملکيت تزان پرواز تراسو په مزګران کا صحیح شارح به وي تقريبا او دویم تمسولی وا تمسولی دا چې جبریل به انسانی شکل کې متماسل شي ساينی شکل کې برابر دی صورت کې سې د جبرئیل نوزول لې چاته بشریت ترپ ته نو دا به داغه پارا ګرال نو چې ملک سشی بشريت ترپ ته نوزول کی لکه نبی عليه السلام چې د بشریت نه ملکیت طرب تا او روج کاؤ نابا انسانی شکل کرا را او نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم تا القاو کرده وحی دا غرنگ درم رو عیدہ جبلیل برا خو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بے زلکی خبر آواج دا دی مخکینو دوا وحی تعلق چا سر دے وقت سر دے کاغا سلیووم په غو غو ری دا اوکه تم سلیووم ب جبريل خبر او کړه نبی الله سلام په غو غو و خداروی کې با دغه قوت سامعا او دارنګ غو تعلق نو نو په بره راز جبريل الکا پسړه کوله پسړه پزڑک کی واج لکارا شتله احادیث ګیراغلی خو په هر حال دقه درې کیسما وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کیرا او بیا دا وہی د نبی علیہ السلام بیا دا ذات په اعتبار دو یو بیدارای کی چې په وی خواباندی وي بل په خوب کلمه دا وہی بیداری وا کړه خوب کېوا اکثر بیداری دا کله کله خوب کېل لکه حدیث کی راځي د بیدارای په حالت کې شب معراج کی راځي نبی علیہ السلام وای علامات برای راست و هی وکړه دا برای راسته او به دارای کې دا, دا الله تعالی پرم نماز کے واسطه منیش وای وحی راته الله وکړه کله چې ز د معراج پښ پوم نو الله راته برای راست و هی وکړه د س د پینزو منزونو من اجاب الصلات الخمس وخواتیمه سوره البقره دا برای راسته معراج کے شعر پووی خچ خوب کی کله شویرا ہم د الله در طرف نہ بر راز لکه حدیث د معاذ ابن جبل کی راضی رضی اللہ عنہ چاتانی ربی اتانی ربی فقال فيما یختصم ما الا اعلی رب ما تخوب کراے اتانی ربی خوب کی کراے رب ما تخوب کراے هماته وے تا تپتشتا چی ملع آلا برا فرشتی پا کمشی کی جگڑا کئی امید چی ما تپتنیشت نو اللہ رب لیزه زما قدرت مطابق لاس که خو لاسی پا ما که نو دا اغینا بیاروست ما جوابو دا خبر, دا خبر دا خبر دا خبر نو برا خوب کی داسی دی وحی شوید نبی علیزه بیا ده قران تنزلات چې دا قران چې ده سوزله نوزول شوی ده نوزول باز خوشو ده وحي خو لیکن سوزله نوزول د دې ده, ده, ده نوزول متالقه علماوي چې نزول اصل کې درې زله شوی ده قران تنزلات د قران اول نزول د لوحه د بارگاہ الٰہی نه محفوظ دا اول نزول دی دا. دا محفوظ کی خو پروت دی او چې کله لوح محفوظ کیناو چا سرو الله سرو دا غ کلام نه کنا نیو نزول د قران د بارگاہ الٰہی نه لوح محفوظ تر دیو نزول دویم نزول بیا د لوح محفوظ نه سما او بیت المامور و بیت العزت تشه ده دو نزولش او درم این نزول بیا دا جیبریل پا واستا ده دقی بیت العزت و بیت المامور نا ده نبی علیه السلام پا قلب اتحرمان ده در این نزولش ده اولنی دو نزول جیدی یا الله اللہ دا بارگانا لوح مفوز تا او یا دا لوح مفوز نا مقاعده بیت ول عزت دا چې کوم د سورته دخان قدر بقره کې تذکرہ دغه نزول ده وګوره و یوز دې سره آیاتونه محل شو ان انزلنا فی ليله المبارکه اناکنا منذرین ليله المبارکه کې منزل کړه قدر یادې کروینا انزلنا فی ليله القدر او کلوئی شهر رمضان الذی انزل فی القرآن دای دګ نه نازل نه د کم نزول یادای دا ولني دعا د بارگاه الهین لوح محفوظ تا او د لوح محفوظ نه بیت المامور تدا کل شي وي دي ليله القدر کی شي وي دي رمضان کی شي دي غه نزول دا ولني دعا او دا نزول چی شوي دي دا دفتن واحده تن شوي دي په وزرا ټول کلام د د بارگاه الهی نه محف... محفوظ لوه محفوظ سپیوزه او بیا د اله محفوظ نه بیاوزه بیت المامور لوه محفوظ کې اصل نسخې پر تر را داغه نسخې یو کاپی دغه د دور په استلالی کې وایو چې سړې بي پوجي دا یو کاپی چې دا بیت المامور کې کې خصېش نو دا پیاوز شه نو زه اشکال هم ختم شو چکه قران د انزال ذکر کوي او کله سه کوي د تنزيلږي نو چې چرتا د فتن واحدتن ده نو دا ته مراد د بارگاه الهي نه محفوظ او محفوظ او د لوح محفوظ نه بیت المامور تد او چرتا چې تدريجن واحدن او تدریجن نزول کوم نه د دې بیت المامون وړاندې د لوی له سراتو او او د دې دریم کسم دا هم قران کړي د سورې شو راګي نزل به روح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان مبين اتي سال پدې لګې دي لې دي دریشګانه نبی عليه الصلاه والسلام بلا خبره د قران بیا د حفاظت مراحل الله رب العزت دا قران محفوظ کړي څنګه ده حفاظت حیبن تنظیم کړي ده الله پاک پینځو طریقې د دې د حفاظت په پینځو طریقو الله رب العزت د دې حفاظت کړي ده د قران د الله طرف نه د قران د حفاظت تجهیزه نظام ده اول الله رب العزت د حفاظت د بارا یوزل لوح محفوظ کی محفوظ کو. حفاظتی او طریقش لوح محفوظ دا سی زی دے چلا یا یا بیت المامور بارکی دیا لون بروف اصف نشمسک. او دا لوح محفوظ سی دے لوح محفوظ دا سشے دے لکا گویا کے دا حکومت الہیہ مرکزی مح... محافظ خانہ دا. محافظ خانہ بي جنې ها محافظ خانہ بي جنې سو پاکستان کې وي الکويدا انتقال محافظ خانہ کې پروت اسوګ چیزونه کې اخلي خرصي دا غي انتقال کي زموږ د ملک انتقالات وغيرها شرطه پراتي محافظ خانہ کې ټول ریکارډ پروت دي ته محافظ خانه وي نو گویا که لوح لا دالا د ده دا مرکزی الهی حکومت سده مرکزی محفظ خانه دا چاہی که تمام اوریجنل ڈاکومنٹس سی التپراتی اے ده سونو کالو زوڑ انتقال چرطا غرنی کدی کڑی که نا محفظ خانه تا وور شیعو بلتا پتواری پا زوڑو فائلون که چرطا زوڑ شیعو باشی پروتی بس اگه اصل ریکارڈ پروتی دقا سے دا لوح محفوظ گویا که مرکزی محفوظ د الله اللہ نیو احفاظتی پاگا محفوظ کې محفوظ که زمون د ملک ریکارڈو نمسی چه محفوظ کهی که نا بھی محفوظ خانه تیولے نو پس اونو کال پروتی ایل پر انتظامات کړي یعنی د انگریز د دور شین هم زمون محفوظ خانو که سپ راتی دی د زمکو تقسیمونه یو شبلش دویم تنظیم علیحدہ اوکا چې بیت العز سماوی حفاظت ولروکو د فرشتو قبل او کابه محفوظ کو بیت العز کې درم الله رب العز د حفاظت تنظیم سوکا د نبی له سلام قلب اطهار ایکه محفوظ کا زماکه کی حفاظت بڑا عالم بالا کې معاف خزانا لوهي محفوظ اسمان د دنیا کې بے تو ریحت زماکه د محمد رسول الله سلام زر او نزل به روح الامین علی قلبک درې انتظام سلورم منتظام الله کا اسو اننا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون نازل کنا ناندیمه حفاظت تنظیم کو نا تنظیم بل سو شو الله رب العزت د امت په سینو کې د قران محفوظ پیغمبر نواده د امت سینو کې محفوظ که. قران کې که کنا څنګه آیات چاته یاد ها ها زین نوات شای اللہ رب العزت وی دا فی صدور اللزین اوت العلم سنگا دے مخ کی رس آیات زین نوات فی آه آیات بینات فی صدور اللزین اوت العلم آیات بینات تی خدا اوت العلم پا شنوک محفوظ سلورم سلور شو اول لوه مافوظ بیا بیت المامور بیا قلب اطهرد نبی علیہ سلام نو بیا د امت او ا د امت سینو کېدا سي سی محفوظ کو چې دا د قرآن خصوصیت ته چې دا قران حفاظ دنیا کې شته د بل اسماني کتاب ام نشته صرف انبیاء مخکینو کتابونو صرف انبیاء او د دې قران د پیغمبر سراسرا سرا پیغمبر سرا سرا امتم اوخیر پینزم پینزم حفاظت اللہ سوکا تدوین خلفاء راشدین پا ذریعا سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان د درعو صحابو پا ذریعا بانده کتابی و تحریری شکل که محفوظ که دا پینزه طریقه دا حفاظت الله را بل ازتوک او دا به با تدوین بیاکه بیا په خبری خبرې چې تدوین بیا څنګه شਵੇ خو حال دا د قرآن متعلقه دا وحي او بیا د نزول او بیا د حفاظت څه خبره یو خو موږ دلته زمنن لیکلیدا او خاص زمنن راغلی دا چې قرآن کلام الله دی غیر مخلوق دی زکه دا یو فتنه یو وخت کې وا معتزله او جبرو او د هغه مقابله امام اهل سنت امام احمد سيد رحم الله کډيوا چې قران چې د مخلوق نه دي بلکې د سده د الله صفات دې ځکه قران کې الله وي حتا يسمع كلام الله او په با دې باندې به مونږ اقوال امرانا کل کړي دي چې د اهل سنت والجماعه قيده ده چې قرآن سده غير مخلوق او کلام الله او اقوال دې د سلو وروانو ايماو چې سو قران دا مخلوق وی نو پدی سکی کافر کی گی. نو دغه غیف اتنے مقابل امام احمد سیب کن تیز ای دا دا قرآن و علی سر دا وی نوزول و علی سر خبری وی تدوین مانی با بی انشاءاللہ بیاسا با خبری کن